Întrebare De multe ori am discutat cu mai mulți oameni serioși, aceia care sunt senat. Se pot numi și sănătoși? Comerț Dacă banii n-au miros, zise un băcan miros, apă dacă pun în must, cred că banii n-au nici gust. Omenie de câte ori ne-am întâlnit, de atâtea ori l-am omenit, și El, din câte mi-a promis, tot omenește m-a omis. De la caz la caz Viața asta nu-i o joacă și ușoară nu-i deloc. Unii pot trăi din troc, alții pot trăi din troacă.